«Раїса Никифорівна», – ледве згадала Раїса. «По-батькові її ніхто не називав, але тут, у цьому палаці, повинно бути саме так. Служебка має називати пані повним найменням». «Раїса Никифорівна, може б ви хотіли вмитися?» Регіна Олександрівна делікатно наштовхнула розтріпану і заспану гостю на думку, що зранку люди зазвичай вмиваються, чистять зуби, зачісують волосся. Отут у ванні є все необхідне. Нова зубна щітка, паста, шампунь, гребінець. Я приготую ванну. Ванну? «Навіщо? Я в суботу до лазні ходила, попарилася, на два тижні вистачить. А зубну щітку навіщо купували? Даремно витрачалися. Я чиєю-небудь почищу, все ж економія». До ванної Раїса таки пішла. Почистила з бідою зуби, вмилася. Глянула на себе в дзеркало. Зморшки. Обличчя вкрите літньою ще засмагою. Та не такою делікатною, як у пань, що засмагають біля моря, а грубою, щоденною від роботи на городі. На лобі залишився незасмаглий слід від хустки. Нічого. Тепер вона себе догляне. Настали інші часи. Регіна Олександрівна приготувала сніданок. «Раїса Никифірівна, вам кави?» «Кави!» – замовила Раїса, хоч ніколи не пила і не любила цього гіркого напою. «Та міські пані п'ють каву?» «Це в кожному фільмі показують». Чим вона гірша? Валеріан Альбертович і Вікторія Михайлівна снідатимуть за півгодини. Так само сухо проінформувала Регіна Олександрівна. Ну і добре, піду зачешуся, одягнуся, бо бач, ця фіфа з самого ранку вибралася, мов, до церкви туфлях по кухні дебуляє, наче в неї шльопанців нема. А гонору? Нічого. Зараз я їй покажу. На туалетному столику Софії Венедиктівни залишилися її баночки з кремами, пудрою. Все як при житті господині. Валеріан Альбертович не міг знайти сили, щоб усе це викинути. Раїса взялася до макіяжу. Креми за роки, звичайно, зіпсувалися, узялися жовтою плівкою. Та Раїса не зважала. Наколупала пальцем добрячий шмат і розмастила по обличчю. Запахло з маслом. Обличчя залисніло. Не біда, є пудра. Намалювавши чорним олівцем брови, наквацявши помадою губи, Раїса заходилася шукати, в чому ж їй вийти до столу. Відчинила шафу. Та ж у ній повну одягу. Ото зять подбав. Вона вибрала найкращу сукню. Трохи затісна, але гарна. Коли Раїса в сукні і в шльопанцях на босу ногу при повному параді вийшла до столу, всім відібрала мову. Задоволена ефектом Раїса, Тьомнула зяття в щуку, залишивши жирний відбиток помади. Валеріан Альбертович був шокований.